Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi ja'alana minal mukhibbin Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa azwajihi Wa zurriyatihi Wa ahli baytihi Dhawi al Wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ikhsanin Min yaumina hadha ila yaumiddin amma Para habaib al-mukarramin Wabil khusus Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgqaf Sahibul khal. Lebih-lebih semua para hadaib yang kami tidak bisa menyebut satu persatu namun tidak mengurangi kehormatannya Para ulama, para masyayih, para sepuh semua al-mukarramin Hadirin rahimakumullah Kami diperintahkan oleh hadib Taufid Supaya menyampaikan sekalimah dua kalimah Kami tidak berharap tapi tidak menunjukkan apa yang saya ucapkan ini Kepada para habaib dan para ulama Khusus kami akan sampaikan kepada Abna Ujinsinah Saya mewakili semua teman-teman semertabat Sekelas, selevel dengan kami Oleh karena itu Pertama saya sangat terima kasih atas diselenggarakannya akhol ini yang akan membawakan menyebabkan kita semua dapat beberapa manfaat, faedah, hikmah, ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah semuanya. Dalam hal ini tidak ada lain saya ingin menyampaikan satu sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasulullah ditatangi oleh seorang sahabat. Sahabat menyampaikan kepada Rasulullah suatu pertanyaan. Ar-rajulu yuhibbu kauman walam yalhikbihim. Wahai Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Ada orang Cinta kepada beberapa orang yang belum pernah ketemu sama sekali, tapi cinta. Apa kata Rasulullah almaru maaman ahaba. Orang itu nanti dikumpulkan siapa yang dicintai. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama sebagai realitas suatu kenyataan dan bukti kelahiran daripada rasa cinta kepada Habib Jaafar ya Bishaihon Assegaf mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dan berkah ketemu kita, berkah cinta kita kepada Habib Jaafar ya bin Saikhun As-Segaf mudah-mudahan akan membawa lebih meningkat iman kita. Lebih meningkat ibadah kita. Lebih meningkat akhlak kita lebih meningkat takwa kita sehingga kita menjadi orang yang akan dikumpulkan dengan hadrat Ja'far Thala. Bukan apa-apa kami-kami ini. Yang hadir ini para habaib dzurriyah Rasul. Yang disebut safinatun najah ini semuanya. Oleh karena itu kami ingin kelak akan dijadikan rombongannya para habaib akan menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Habib Abdul Habib, Ab, Taufik dan semua keluarga Habib Jaafar dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kekuatan dahir dan batin, bisa meneruskan perjuangannya Habib Jaafar, perjuangannya Habib Abdul Qadir, sehingga kita benar-benar akan menjadi pengikut-pengikut yang selamat dunia dan sampai akhirat. Hada. والافو منكم والسلام